Він знизав плечимо і почав ходити по льоху, наступаючи на скло та черепки і пильно думаючи. Йому від хвилювання сильно хотілося курити, але його цигарки курили вже старанні хлопці. І все ж таки він не був дуже стривожений. Історія виходила швидше комічна, ніж драматична. Йому треба буде в крайньому разі сказати цьому амбітному дурневі голові Радгоспу, хто він, Степан, є, і непорозуміння з'ясується. Але ким себе назвати? Журналістом Андрієм Зінчуком чи членом Верховної Ради Степаном Іваненком? Мабуть, краще було б журналістом Зінчуком, бо його і в Києві знають, і в Донбасі, не кажучи вже про Білогіна. Отже, журналіст Андрій Зінчук уже хотів стукати в двері і кликати голову Радгоспу, аж він сам прийшов до нього. І то не сам один – а з двома помічниками. Та й ці були не прості порубчаки, а справжні емведисти у формі. Один з них тримав у руці шнура, другий – револьвер. Не кажучи нічого арештованому, вони схопили його в обійми і зв'язали йому за спиною руки. Степан Петрович хотів був сказати щось голові, але помічник з револьвером сильно вдарив його по голові державним зброю і крикнув «Стій, смирно, мовчать, не крути руками!» Другий мвд обкрутив його тіло шнуром, зав'язав його на спині і став на бік, не мов даючи дорогу начальникові. «Готово, товариш головок!» – весело сказав він. Товариш голова підійшов близько до Степана Петровича. «Цей зараз же почав. Слухай, товаришу, тут вийшло неприємне непродзуміння. Я є...» «Який я тобі товариш?» Раптом скинувся всім тілом голова і, розмахнувшись, з усієї сили вдарив його кулаком у ліву щоку. Голова Степана мотнулася у правий бік, очі широко розкрились страхом, рот роззявився, щоб крикнути, але тут ліва рука товариша голови з розгоном ударила його у праву щоку, а за нею права в ліву і так, Обидві люто із сласністю помсти гатили з обох боків, не даючи навіть упасти. У роті Степана Петровича у вихорі болю забовталось щось тверде, він устиг плюнути, і з рота виплюнулось двоє зубів, а з носа потекла через горішню губу у рот червона цівочка крові. Задовольнивши першу вимогу правосуддя, голова Радгоспу спинився і важко дихаючи крикнув. «Кажи, хто ти?» «Кажи, а то тут тебе розтовчимо на шматки і ну...» Степан Петрович колтнув свою кров і слину і, палаючи болем у всій голові з дзвоном, якимсь кликотінням у вухах, хрипко сказав. «Я скажу, не бий, не бийте, а не не бий. Чуєш?» «Не боїте, я журналіст Андрій Зінчук, кореспондент «Московської правди». «Ви даремно мене били, я свій, я партійця, нічого не зробив». «Брешеш, брешеш, стерво, таку мать!» «Ти американський комсополіт, ти буржуйський агент і шпіон». Я тобі це доведу, коли б ти був партійцій кореспондент. Чого б ти у такій секретній одежі вештався? От кого ти ховаєшся, І коли б ти був свій, ти б не розводив пропаганду за американців серед наших людей. Кого ти хочеш обдурити? Кажи зараз, хто ти, признавайся при добрій волі, а то ми з тебе витягнемо признання. Краще мирно кажи, ну... Степан Петрович машинально хотів посміхнутися своїм ласкавим усміхом, але біль у губах і щелепах перекривив йому усміх у болючу гримасу. Він, із неї плутаючи язиком, не би відразу спухлим проговорив, шепелявлячи. Я ж признався, я не робітник, а журналіст Андрій Пщенщук. Я маю завдання від Міністерства Государственої безпечності зробити анкету. Брешеш аж сучий сину, я кажу правду, я прошу послати телеграму в Міністерство, запитати про мене. Телеграфуйте на таку адресу, візьміть папір і запишіть голова при тих... І суворо допитливо дивився на а потім мовчки витяг з кишені, видно, наготовлений для допиту папір та олівець і сказав «Добре, кажи, але пам'ятай, як брешеш, як тільки затягуєш час, щоб утикти або щоб подбрехатись, закатую».